Книга Буття Розділ двадцять третій Було ж віку Сари 127 років І вмерла Сара в Кіріят Арбі, септо в Хевроні, в Ханаан краю Тож Авраам увійшов справляти жалобу по Сарі та плакати по ній Потім Авраам устав від мертвої своєї і промовив до синів хета, кажучи «Чужинець я і приходень у вас! Дайте мені серед вас посілість на гріб, щоб я міг поховати з очей моїх мою мертву!» Сини ж хета відповіли Авраамові, кажучи йому «Послухай нас, добродію!» Ти могутній князь серед нас. У найліпшим з наших гробів поховай твою мертву. Ніхто з нас не відмовить тобі свого гробу, щоб ти міг поховати свою небіжку. Підвівся Авраам і, вклонившись людям цього краю, синам Хета, сказав до них таке: Якщо така ваша воля, щоб я поховав з посеред себе мого мерця, то послухайте мене і упросіть за мене в Ефрона, Сохарового сина, щоб він відступив мені печеру Махпелу, що належить йому, а яка є на краю його поля. За повну ціну, нехай він мені відступить її серед вас у власність на гріб». Ефрон же сидів серед синів Хета. Тож відповів Ефрон-Хетит Авраамові так, що сини Хета чули, і всі ті, що входили через ворота його міста. Ні, добродію, послухай радше мене. Я даю тобі це поле, ще й печеру, що на ньому, теж даю тобі. На очах синів мого народу даю її тобі поховай твого мерця Тут Авраам вклонився перед людьми того краю і промовив до Ефрона так, щоб чули люди цього краю, кажучи: Та коли б ти послухав радше мене, я дам тобі гроші за це поле. Візьми їх від мене, і нехай я поховаю там свого мерця. Ефрон же відповів Авраамові, кажучи: «Добродію, послухай мене! Землі тут на чотириста шеклів срібла. Та що воно між мною і тобою? Поховай, мерця твого!» Послухав Авраам Ефрона і відважив він Ефронові срібло так, як проговорився він в присутності синів хета – чотириста шеклів срібла, що було в обігу в купців. Отак поле Ефрона, що в Мохпелі проти Мамре, поле з печерою на ньому і з усіма деревами, які на полі та на всіх межах навкруги, перейшло у власність Авраама на очах синів Хета і всіх, що входили через ворота його міста. Після того ж Авраам поховав Сару, свою жінку, в печері на полі Махпела проти Мамре, тобто Хеврону, в Ханаан краю. Так ото дісталось Авраамові від синів хета у власність на гробницю поле з печерою, що на ньому.